Dihari László újságíró forgatókönyvíró rendező, a Zöld Pók média műhely munkatársa. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Kezdjük alkalom. Hogyan történik meg valakivel, hogy olyan típusú témákra lesz érzékeny, mint mondjuk a nem szegényeknek való vidék? 2005-ben látvány és fény a film legendája, és nagyon sok minden történik azért rendezőként, forgatókönyvíróként önnel. De hogyan történik meg ez a kiérzékenyülés? Hiszen nem csak ennek a filmnek van, mondjuk így, hogy szociálisan, a érzékeny problémája? Hát jó nehéz kérdés igazából én azt hiszem, hogy valami olyasmiért szerettem meg ezt a témát ami tehát nem is annyira az, hogy az fogott megbenni, hogy valamiük nincs, hanem hogy valamiük van, ami nagyon sok embernek nem adatik meg és ez, ez az, hogy a város mindenkié, az egy közösség. És azt gondoltam, hogy azt, hogy ezek az emberek nagyon tudatosan éveken keresztül építenek egy, egy közösséget saját magukból, ez valami asmi, aminek jó lenne, ez megmutatni ennek az értelmét. Uh -huh. a Azért nagyon érdekes, amit mond, mert egyébként újságíróként is már ilyen a peremén alulról építkező aktivizmussal foglalkozzik, de ez egy helyzet bemutatása. Ez talán egy kicsivel passzívabb attitűdű mondjuk itt tényfeltárás, mint mondjuk filmesként, filmesként, én ezt így képzelem el a laikus, hozzá tudok tenni olyan jellegű dolgot, amiről pont most beszél, hogy igen, dokumentálom a tényeket, de közben pedig ugyanakkor ott van egy olyan tartomány, amit szándékomban áll megmutatni. Ezt hogyan lehet képes eszközökkel, képi eszközökkel megmutatni? Már hogy most, hogy lehet megmutatni mondjuk a közösséget képekkel? Igen, illetve a közösség erejét, vagy mondjuk pró és kontra adva vannak nehéz lévő élő emberek, de hogy ehhez képest mit tudnak ebből kihozni, ezek olyan rebbenékeny dolgok. Hát, igen. Azt hogy hogy igazából a... Az újságírás, a film, dokumentumfilm és a művészet határai azok eléggé egybe moshatók, és, és ezek a folyamatok, ezekben mindig van valamilyen csoda. Aha. Tehát amikor az ember egy ilyen, ilyen történetet elkezd felgöngyölíteni, hogy mondjuk hogyan áll össze 30 középosztálybeli és hajléktalan emberből egy valódi közösség, de, amikor az ember egy ilyet elkezd, elkezd megismerni, akkor mindig történik valami, olyan, amire nem lehet számítani előre. Tehát amit az újságíró, vagy a filmes, most tök mindegy, ö, veled magaddal, aki készíted a filmet, egyszer csak történik valami, bekerülsz egy bekerülsz egy közösségbe, emberek lesznek fontosak abból a közösségből számodra, nem tudom, tehát, hogy valami, át, átélsz valamit, és akkor ez, ez, ezt az érzést e, próbálja meg az ember utána e, továbbadni a nézőnek. Tehát én tulajdonképpen a, a, a, abból dolgozom, hogy én hogyan változtam meg, milyen, milyen, milyen élményeken mentem keresztül, a, amíg ezt csináltam. Tehát az érzelmeket átadni, azt szerintem az, az egy ilyen, ilyen fura mágia, nem? Tehát, hogy elkezdek felindultan beszélni valakivel, akkor ő is felindult lesz átéli. És ez valami esmi a film is. Áttételesen egyébként válaszolt arra, amit kérdeztem, mert hogy újságíróként elméletileg kéne azt kerülnöm, hogy mondjuk imból válódjak. Ja, aha. Ez, ez, ez a felület filmesként megengedhető, sőt, én azt mondom, hogy nem tudom, hogy készíthetek e á, jól átélhető filmet anélkül, hogy, hogy ne történne meg velem, meg ne feltételezném azt, hogy megtörténik a nézővel valami, de meg tényeket dokumentálok, és nem tudom, hogy mennyire vonodhatok bele egy folyamatba. Filmesként nem erről Aha. van szó. Um, hát egy szerintem ez ilyen nincs, hogy az ember nem vonódik. <gül> szerintem, <gül> szerintem sem. Az hogy, az, hogy em, ugye? Nem? <gül> lehet rá törekedni egyébként. <gül> Tehát Butha is ja, azt de, mondja, hogy mi a, törekedjetek. Mi az objektivitás, az mindig egy ilyen társadalmi konszenzusnak a része. <gül> Tehát mondjuk ma az objektivitáshoz tartodik az, hogy valakit kilakoltatnak, az oké. Okay. Az lehet az ő hibája, és az ilyen történik, naponta ezzel nem működjünk meg. De hogy lehetne egy másik társadalmi konszenzus, amiben az van, hogyha ilyen történik, az csak a véletlen baleset miatt, és azonnal csinálni kell valamit, mert ez így elfogadhatatlan. Aztán, hogy ez mindig egy valamilyen alapról beszélek, valamilyen alapállásból mondok dolgokat. Én nem hiszek abba, hogy. Lehet egy. Igen. Lehet egyébként, hogy a film képes arra, hogy mondjuk ezeket az objektívnek tűnő társadalmi közmegegyezéseket írja felül, vagy rúgja fel, vagy kérdezzen arra rá, hogy biztos, hogy jól van -e ez így? De szerintem ez a szent <gül> <gül> hát Legalábbis én ezért csináltam mindent, amit, a, amit eddig csináltam, mert euh, én azt hiszem, hogy, hogy, hogy szóval mindig azok a történtek a legizgalmasabbak, amik a, a, amit azok mondanak, akik nem nem részei annak a nagy társas játéknak, amit most játszunk. Tehát vannak művészek, akik, akik valahogy kívül maradnak a társadalmon, és kívülről látnak rá olyan dolgokra, amiket nem lát, benne van. És vannak tudósok, akik új keresnek, és felrugják az addigi tudományos konszenzust, és ugyanígy vannak szerintem aktivisták, és, és társadalmi harcosok, akiknek olyan igazsága van, ami később válik evidenciává, és ma, ma, ma még nem az és szerintem most nagyon eljött annak az ideje, hogy ezek az embereknek a hangát felerősítsük, mert, mert most a, a, a civilizáció egyébként is eljutott egy olyan pontra, hogy, hogy, hogy most már mindenki látja, hogy ez így nem megy tovább, hogy most megy. Most a, például csak elég a klímaváltozásra utalok, hogy hát tudjuk azt, hogy ez így nem fog menni, ahogy most élünk, vagy változtatunk, vagy, vagy sokkal rosszabb lesz minden. Tehát, most ezek a történetek, hogy jó, akkor hogyan csináltnánk másképp, meg mi a baj azzal, ahogy most élünk, ezek most szerintem nagyon fontos a Egyébként optimális esetben minden ember személyes életében előfordul, hogy elérkezik egy ilyen pontra és felteszi magának ezt a kérdést, vagy mondjuk ciklusokban felteszi magának ezt a kérdést. Amikor arról azt mondja, hogy civilizáció, akkor mire gondol arra a fajta ős emberi közösségre, aminek humánus alapértékei vannak, és azok megkérdőjelezhetetlenek, vagy érti alatt az azt is, azt a fura ami amiből mi tettük a civilizációt. Hát iká ezt az utóbbira gondolok, uh -huh. hogy most van egy ilyen aktuális formája annak, hogy mi együtt élünk a Földön, és ez, ez, ez van most gondban. Nem? Tehát, hogy ez, ezzel most nem mondok meglepő igaz? Nem. Persze, hogy nem. Hát azért is beszélgetünk többek között. Igen. Szerintem szóval most szeptember 13-án a Civil Rádió baráti körével bemutatják ezt a filmet, de ugyanakkor 2017-ben elkészült, és német koprodukcióban forgott ez a dokumentumfilm. Hogy ez mit jelent, hogy a németek mennyire, milyen módon, mivel működtek ebben? Hát adtak pénzt. Na. <gül> ez egy nagyon fontos eleme volt ennek a dolognak. Adtak egy megjelenési fórumot, ez a német-francia közszolgálati PV az Arte volt, akik, akiknek a, a, a de hozzájárulásával létrejött a film, amit uh -huh. egyébként a Norvég Civil alappénzén kezdtünk el, csak, csak aztán így a német pénzekből fejeztük be, és, és aztán még egy holland televízió is beszállt. Uh -huh. és akkor így hogyha most 2018-ban visszatekinton oh, oh, oh, oh, arra pontra, amikor elindult, ez elhatároztam, hogy igaz ember leszek. Tehát egyébként, mikor van az a fordulópont, amikor abszolút módon rájön, hogy alkotó ember? Mi volt ez az élmény innen visszatekintve? Az emberi drive-ot kutatom önben, hogy, hogy, hogy mi, mi, mi, mi, mi, mi az a helyzet, amiből az ember csak úgy ébred, hogy, hogy én ezzel ellen akarok tenni. Hát, ez nagyon érdekes, nekem ezt a pszichológusom mondta meg, hogy én alkotó munkát végzek, én nem tudtam. Nem tudtam. Én abban az időben pszichoanalízisbe jártam, és az egyik nagy problémám az az, hogy én drámaíró akartam lenni, és nem, ez valahogy nem jött össze, és akkor ezt csak így felvilágosított, hogy viszont én közben most éppen újságíró vagyok, és amiket írok, az nagyon sokan ugye az újságírás és az irodalom határvidékén lévő ilyen irodalmi riportnak tekintik, és hogy ez miért nem, miért nem örülök annak, ami van és akkor ezt, ez azóta, azóta így megpróbáltam ezzel megbékélni. De egyébként, hogy a lényegére válaszoljak, a Drive mostában nagyon-nagyon sokszor eszembe jut a Matrix-nak az a jelenete. Nem tudom, a Matrix film talán az nagyon sokunk számára ismer. a piros vagy kék? A piros vagy kék jelenet, amiben azt mondja az egyik szereplő a, a Morpheus, hogy, hogy te tudod azt, hogy valami valami rossz van a világban. Nem tud megfogalmazni, mi az, mi az, de érzed. És ez az érzés hajt téged. Szeretnéd meg tudni, hogy mi, mi az, ami nem működik. És nekem, nekem ez, hogy ezt én nem tudom megfogalmazni olyan könnyen, hogy meg, vagy talán ma már picit könnyebb, mint 30 évvel ezelőtt, de hogy, hogy azt hogy, hogy, hogy azt, azt, azt, keresem, hogy hogyan tudnánk változtatni azon a, azon a dolgon, ahogyan a az életet magát szemléljük. Uh -huh. Tehát mondjuk a, a, a, a nem szegényeknek való vidékben a motiváció, az alapvető motiváció az az volt, hogy amikor egy közösség tagjává vált, akkor megváltozol. Megváltozik az, az életről való elképzelésed. Akkor rájössz, hogy más dolgok jók, más az életed értelme, mint addig, addig gondoltál. Egy picit, ez, ne, lehet, hogy nem nagyot változik a dolog, de mondjuk megváltozik az embernek a szombatestéje elkezd más örömök ezenek bejönni, más életcélok is már, már. ez és, és azt gondoltam, hogy ezt a dolgot, ezt, ezt, hogyha elkezdjük ezen az úton elindulni, és megyünk befelé, akkor a végén eljutunk oda, hogy, hogy talán a világot is másfajta életcélok szerint lehetne felépíteni, és elképzelni. került kapcsolatba ezzel a média műhelyen. hogyan lett ön a tagja? Hát tulajdonképpen ez egy e, videófilm és főkampányokkal foglalkozó szabadúszóknak a, a az ilyen laza a alakult készült szervezet. Először a Zöldbuk alapítványnál dolgoztunk együtt sokat, és aztán elkezdtünk egy dokumentumfilmet, és akkor annak a létrehozásához készítettünk majd hoztuk létre ezt a céget. Értem. Ugye itt most, ha már a filmezésről beszéltünk, akkor én azt terveztem, hogy beszéljünk erről a filmről, aminek szeptember 13-án lesz a bemutatója. Nem szegényeknek való vidék című filmről van szó, és ennek a filmnek, amennyire én az előszavát láttam, mert megmondom őszintén, hogy magát a filmet majd én is ezt nem fogom megtekinteni, az előszavában azt láttam, hogy az AVM, ami ugye a város mindenki jelenti, bemutatása volt a cél. Tehát nyilván ugye ezen keresztül azoknak az embereknek, vagy azoknak az emberi sorsoknak a bemutatása, amely emberekkel ez az Egyesület foglalkozik. Jól értem? Igen, bár nem Egyesület, hanem egy informális szervezet, de ez tulajdonképpen nem lényeges. Sőt, a legalapvetőbb cél az az volt, hogy, hogy magát a közösséget, amit ezek az emberek alkotnak, azt, azt, azt éljük át együtt, mint ennek, ennek, tehát azt mutassa meg ez a film. Uh -huh. És aztán még, ahogy elkezdtük csinálni a filmet, nagyon sok egyéb célja is lesz végül. Tehát így lassan kirajzolódott belőle egyfajta Magyarország kép. aztán ez lett a végeredmény leginkább. Uh -huh. Különböző tájegységeken különböző jártak az ország különböző pontjain, és akkor így alakult ki tulajdonképpen a Magyarország kép? Hát, jártunk több helyen, de alapvetően azért ez Budapesten zajlik, Budapest különböző helyein hanem inkább az, ahogyan ez a, a, tehát a hajléktalanságban vagy nagyon nagy szegénységben élő emberek próbálnak az állammal e, valamiféle ilyen békés e, küzdelmet folytatni, annak érdekében, hogy őket is e, illessék, meg ugyanazok a jogok, meg e, ugyanolyan helyzetbe kerülessenek, mint a középosztályban ezt akarják ők elérni, hogy tekintsék őket is ugyanolyan fontosnak, és, e, és az állam erre így úgy Reagálni próbál. néha jól, gyakran rosszul, és tal ez azért ad egy képet arról, hogy, hogy ez, a, ez, a, ez a vidék, ez milyen az ő mit kell nézni a, a szegények szemében nézve. Hogyan zajlott egy forgatási nap? Nyilván ez ugye dokumentum film, tehát itt én úgy képzelem el, hogy ha mondjuk én csinálnék egy ilyen dokumentumfilmet, hogy ugye egy hajléktalan embernek, vagy közösségnek, vagy éppen az AVM tagjainak, közösségének egy-egy napját kísérik végig tulajdonképpen, és hát azon keresztül próbálják megmutatni azt a munkát, amit ők végeznek. Hogy történt ez? Hát ez egy nagyon hosszú tanulási folyamat volt. Ez három évig csináltuk a filmet, és 160 folytatási nap volt, és ebből rengeteg-rengeteg nyersanyag amit nem használtunk semmire végül, mm -hmm. hanem így lassan jöttünk rá arra, hogy, hogy kik azok az emberek, akik, akik végül a főszereplői lesznek a filmnek, és, és hogy melyek azok a napok, azok a történések az ő életükben, ami sokat többre is rávilágítanak, mint az ő aktuális életükre, hanem a, ami keresztül így rá látni arra, hogy mondjuk hogy, hogy hogy működik az ország, vagy hogy működik ez a közösség, vagy mi az igazi nagy probléma, ami sok-sok ember életébe hasonló, vagy ilyen. Egy tanulási folyamat volt ez. Tehát nyilván ön is akkor tapasztalt meg dolgokat, mert ha jól értem, abból, amit mond, hogy egy tanulási folyamat, hogy eddig, vagy az addig, amíg ez el nem kezdődött, nem nagyon volt dolga ilyen közegben élő emberekkel. Nem, nem, nem, hát ez nekem is egy óriási tanulás volt, szóval az, ami... bejártam rendszeresen, minden héten ott ültem a találkozókon, meg öm, rengeteg találkoztunk informálisan is, és barátságaim lettek, meg szóval ez átalakított az egész elgondolásomat arról, hogy hogy működik egy jó, egy jó civil szervezet, öm, meg hogy, hogy, hogy mi, mi az értelme a filmezésnek, stb. Tehát, hogy ez egy ez egy hosszú, ez egy, olyan volt, mint egy ilyen egyetem. Igen, igen, igen, igen. E, és mi az, ami megindíthat egy filmest, hogy ilyen témával készítsen filmet, ha már nem játékfilmre, hanem dokumentumfilmre vállalkozik? Hát engem speciál az indított el, hogy, hogy, hogy engem mindig lenyűgözött az, hogy egy közösség az, az, az mennyi más Halló. Itt vagyok. Valami zajt hallottam. Na, szóval, hogy engem mindig lenyűgözött az, hogy, hogy, hogy mennyivel magasabb élet, az életnek egy mennyivel magasabb, sűrűbb formáját lehet megélni egy közösségben. Uh -huh. És hogy az, az, azt láttam, hogy ez a, ezek az emberek a saját társadalmi helyzetükben nem nagyon tudnak változtatni dolgokon, de mint közösség sokkal több lehetőséghez jutnak, és akár változtatni is tudnak valamit. És eszerűen azt, azt akartam, minél jobban, minél az, az akartam közel kerülni, és azt akartam megmutatni mindenkinek, hogy a közösség az a múlt, a közösség az az, az, az, az eszköz, ami segíthet minket a világot megváltoztatni. Hogyha az ember átlag emberként szeretne valamit változtatni a világon, akkor az valószínű, hogy az egyik dolog, ami, ami történni fog feladni, hogy egy közösség tagjává válik. Igen. Igen, és hát ugye együtt könnyebb egy közösséghez tartozóan ugye könnyebb dolga van az embernek, mert azért a közösségre a kritikus tömegre már azért jobban odafigyel, talán az állam is, meg mindenki meg hát a média, mert ugye a médiának van óriási nagy szerepe ebben a dologban ugye a civilekkel kapcsolatban és hát nyilván az is lehetne egy következő témája, de ezt meg hagyjuk a kollégáknak, hogy nyilván ez a műhely, amelynek ön is tagja ez céljából tűzte ki azt, hogy a civileknek az életét is úgymond közelebb hozza, tehát jobban e, lássák az emberek e, a média eszközeinek jó voltából, ugye, hogy egy-egy civil szervezet hogyan működik. Igen, igen, igen, vagy hogy, vagy, hogy egyetem mit él meg valaki, aki, aki civilként csinálja, mit csinál, mert gyakran ez a kommunikációban nem megy át. Igen. De, de ez Szerintem nagyon fontos, hogy átéhető, érezhető legyen az, hogy mi mozgatja a civileket. Értem. Én nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt megosztotta velünk. Végezetül akkor arról beszéljünk még, hogy ugye én a szeptember 13-át említettem, amiről én tudok, hogy ennek a filmnek akkor lesz egy bemutatója, de lehet ezt a filmet filmszínházakban, nagyobb mozikban is látni akkor ezek szerint? Nem, sajnos erre nincs lehetőség, viszont informális vetítések, non-profit, oktatási vetítések párhol lehetnek az országban, a, a közéletiskolája alapítványt kell keresni, és ők ö, ingyenes vetítésre tudnak adni filmes kópiát, hogyha ha meg tud egyezni a csapata a vetítésről velük. Értem. És történik is ilyen, tehát most például gimnáziumokban, most jövő héttel lesz egy veszítés egy uh, vidéki gimnáziumban. Arról szeretném önt megkérni, hát először is hogy lehet önből forgatóíró, ami nem, de mégiscsak az? <gül> Azzá kellett váljon. Ezt én nem tudom pontosan, hogy ezt, ezt ezt hogy terjedt el rólam, mert... Elterjedt. mert tényleg nem elterjedt. Szóval, elterjedt. Ne, én tényleg nem tartom magam annak. Talán azért, mert a, a nem szegényeknek való viték stáblistájában szerepelhet ez, hogy én az vagyok, lehet, hogy onnan... Ugye a filmet már csak szeptember 13-án nézzük meg, úgyhogy én azt nem tudom, hogy ott a, a, a, aként van-e feltüntetve, de ez elég valószínű. Ellenben hát oda szerettem volna kiukadni, hogy az élet hozta, hogy azzá váljon, nem? Alapvetően, hiszen ő azt a szerepet vállalja a civil mozgalomban, hogy nagyon gyakran készít média megjelenést. Uh... Igen, tehát hogy nekem a fő tevékenységem most egy jó pár éve, jó nem vagyok újságíró, az ez, hogy, hogy civil szervezeteknek a, a főleg ilyen videós tartalmakat készítünk, de uh -huh. időnként kampánytervezéssel is foglalkozunk. És a, Igen? Nem akartam És ez a zöldpók alapítványnak a színeiben megy, tehát nem egy, egyedül csinálom, csak egyiket akartam mondani. Uh -huh. Mit gondol arról, tehát, hogy van a civil mozgalom, amiről Amiről sokan azt gondolják, hogy attól, hát nem életképtelen, de valahogy ezt a szót most írta nem tudom kikerülni. Szóval minden esetre a média, meg a civil mozgalom, ez valahogy egymással olyan határozott ellentétben van. Tehát valahogy a civilekről azt tartják, hogy nem tudják magukat jól menedzselni, vagy akár, hogy a médiáról azt gondoljuk, hogy egy kicsit olyan koszos, vagy hatásvadász, vagy gonosz, vagy rossz, rossz célra, rossz, rossz célra használja föl az embereket, manipulálja az embereket? Hát, fú, ez olyan, mint ez az ember a nőkről, vagy a férfiakról mondanáltalánosításokat van, hogy persze a civileknél is van minden, tehát, hogy vannak nagyon rosszul menedzsel szervezetek, vagy egyáltalán nem menedzsel szervezetek, meg vannak tök jó működő szervezetek, és ugyanígy a médiában is van minden, szóval uh, ez most így erre egy nem is tudom azt mondani, hogy ebből mi az igaz, mi az mi nem. Mit gondol a médiáról? Vagy mire használhatja a civil mozgalom a médiát? Hát, ha most így a szélesebb értelmevett médiáról beszélünk, amiben a közösségi média is benne van, akkor az, az, az, hát, akkor az egy megkerülhetetlen dolog. A, a, a, a, tehát, hogy a kereskedelmi vagy hogy, hogy is, tehát a, a, a mainstream média, tehát az újságok, televíziók, rádiók, stb. az egy kicsit más tészta. Én alapvetően erre nagyon... gondoltam. Jó, ja, hogy az utóbbi. Hát tehát ugye a médiának van egy ilyen, egy ilyen nagyon fontos szerepe, hogy nagyon sok embert azon keresztül lehet elérni, és, és azon kívül a média egy kicsit legitimálja is a dolgokat, tehát amiről a média beszél, az létezik. Igen. Hát, hogy ez, ezek ezek szerintem megkerülhetetlen fontos dolgok. Ugyanakkor viszont, amire a média nem igazán jó, az az, hogy embereket bevonjon, mozgósítson olyan ügyekbe, amiket a, a civil szféra szeretne. Mert hogy a média. Hogy arra nem jó? Arra nem. De arra lenne való, nem? Nem, mert hogy a, a média. Azért alapvetően az arra van kitalálva, hogy információkat továbbítsan, és lehetőleg ezt egy ilyen tárgyalagos, kívülálló nézőpontból tegye. Tehát, hogyha a híradóban bemondanák, hogy gyertek tüntetni, akkor, akkor sok ember úgy érezni, hogy ez nem teljesíti ez a híradó a hivatását. Viszont a közösségi médiában ugyanez a tartalom teljesen jó elfér, és szerepe van. És ennek a két, ez a két dolog szerintem kiegészíti egymást, ez a két funkció. Uh -huh. Ön melyikben vállal szerepet, tehát, hogy mi, mi, milyen média megjelenéseket ö, készít. Hát engem az alapvetően ez a, a, a, a közösségi média érdekel. Tehát azt, hogy hogyan uh -huh. tud a. hogyan lehet olyan dolgokat csinálni, ami, amivel az embereket be tudjuk vonni ügyekbe, aktívá tudjuk őket tenni. Mert hogy alapvetően a legtöbb olyan ügy, amit a civil, civil széra szeretne. Elérni, az, az sokkal könnyebben elérhető, hogyha, hogyha sok ember támogatja, helyesli, vagy aktívan hozzájárul, részt vesz benne. Plusz igazából az, a világ át, a, a, akkor alakul át, hogyha maguk az emberek is formálódnak, és szerintem ebbe sokkal könnyebben lehet belekerülni, ha az ember tényleg csinál valamit, és kívül valaminek. Tehát valamilyen hatást akar kiváltani az emberekből, valamire terelgeti őket, igen. valamit szeretne tőlük igen. kapni? Igen, igen, manipulálok, így is lehetne mondani. Te szeretném elérni, hogy csináljanak valamit. Vagy... Maguktól, ők ő gondolják, hogy ők azt szeretnék. Igen. igen, igen. Na és ez így rendben van, úgy különben? Tehát hisszük azt, hogy persze a jó cél érdekében csináljuk ezt. Hát szerintem csak ez van rendben. Tehát, hogy ha, ha ma valaki arba tett kézzel végignézi azt, hogy a civilizáció saját létalapját ássa alá, teszítőnkre a környezetet, tesz lehetetlenni egész népcsoportok, országrészek, régiók élethelyzetét, ö, teljesen destruktívan viszonyul nagyon-nagyon sok dologhoz, ami fontos egyébként az ember számára. Ha ezt így kar, valaki karbetet kézzel néz szerintem inkább az nem jó. Én, én úgy gondolom, hogy aki azért mozgósít, hogy, a, hogy ezen változtassunk, az reagál igazából szerintem jól. Uh -huh. Igaza van, mert nem is a szerepvállalás, hát értelemszerűen nem azt a... kérdőjelezem meg, hanem azt, hogy, hogy a média, persze stereotípia, de hiszen tehát én arra gondoltam, leegyszerűsítem, hogy én arra gondolok, hogy a média arra hergel minket, hogy fogyasszunk, hogy valamilyen formában pusztítsuk a földet, hogy szemeteljünk, ilyesmi, és közben meg ugyanezt az eszközt használja arra, hogy jóra, a jó felé tereljen minket, és jóra befolyásolja, jó felé befolyásolja minket. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, igen. És szerintem igazából így dől el a dolog, hogy az ember mire használja. Tehát, hogy a, ha megosztó tartalmat készítek, ami arról szól, hogy, hogy a bajunk forrása, mondjuk az egyik népcsoport és a másik, ahogy vannak jók és rosszak, uh -huh. és álljunk össze valakik ellen, azt szerintem nem jó. De ugyanezeket az eszközöket arra használom, hogy hogy megtaláljuk a közös nevezőt mindannyiunk számára, akkor az meg miért lenne oké? Okay. Jó, és akkor innen még egyel tovább haladva, Igen. tehát önnek valahogy a jó ügy érdekében ugyanazzal az eszközzel igyekszik dolgozni, megpróbálja legyőzni a rosszat, vagy hát valahogy így képzelem én el. Miközben tudva levő, hogy a rossz sokszor hatásvadász sokszor olyan olyan dolgokat ved be, hogy az ember tényleg magától akarja a rosszat önmagának, ugye? Hogyha sokat fogyasztunk, sok szemetet csinálunk, elpusztítjuk a bolygót, és közben megön. ön ugyanezzel az eszközzel próbálja hát az elejét, most itt csináltam egy kört, legyőzni a rosszat. Hogy ez működik-e tisztességesen? Ja, értem, mire gondol. Szerintem itt egy nagy különbséget kell tenni között, hogy az ember öm... -hogy, tehát, hogy az, hogy érzelmekre akarok hatni, ezt, ezt szokták, ne, szokták elítélni azzal, hogy ez manipuláció. Hogy ilyet az ember nem csinál a médiában. Az ember a médiában a rá, rááció eszközeivel érvel, és aki az érzelmekre akar hatni, az manipulál. Ezt szokták mondani, de szerintem ez teljes tévedés. Igazából az van, hogy az érzelmek azok, amelyek eldöntenek mindent. Fontosak az érve, érvek, van az adatok is, de érzelmek nélkül nem születnek döntések. És szerintem az igazi kérdés, az nem az, hogy használunk-e érzelmeket, hanem az, hogy azt milyen célra használjuk. Arra használjuk, hogy valamit, olyasmit érjünk el, ami minden létező számára jó. Tehát beleértem a környezetünket is, nem csak az embereket. Vagy olyasmire használom, ami igazából csak bizonyos embereknek jó, vagy egy bizonyos körnek jó, vagy nekünk jó, de a környezetünknek nem. Ez a nagy kérdés szerintem. Úgyhogy én egyáltalán nem félek az érzelmektől, és az a vágyam, hogy, hogy azok a számomra szimpatikus civilek, meg akár politikai erők is, akik eddig féltek az érzelmektől, hogy azokat igenis, hogy fogadják be, és használják olyan ügyek, tehát jó ügyekért. Mert akkor azt mondtam egyáltalán nem rossz. Igen, van, ebben egyetértek, ez most rosszul jött ki, nem azt mondom, hogy igaz, van, egyetértek önnel, <laughs> tehát hogy én is így gondolom. Inkább csak, hogy azt szeretném megkérdezni, hogy a a hatás, ugye a hatást el akarjuk érni. Azt szeretnénk, Igen. hogy az, amit mi gondolunk jónak, az elérjen a, a nézőhöz, vagy a hallgatóhoz. Igen. És hogy nem csalunk-e néha? Tehát ez a manipuláció. Ön azt mondta, hogy szívesen hat az érzelmekre, de hogy nem esik, -e? tehát hogy nem csalunk-e, nem túlzunk-e egy kicsit néha, csak azért, hogy, hogy a jó felé, szerintünk jó felé tereljük az embereket. De van ilyen. Én, én, én, én, én arra törekszem, hogy én ilyet ne csináljak, de, de biztos van egy csomó ilyen. Tehát, hogy, tehát, azt nem lehet állítani, hogy a kérzelmekre hatás soha nem követel hibát. Sőt, mindenki mindig követel hibát, bármit is csináljék. Tehát, hogy ez van, persze. Meg vannak nagyon rossz minőségű médiatartalmak, amelyek ugyan jó ügyeket szolgálnak, de akkor is lányok. Hát ez, ez benne van a papírban. Ez benne van, de alapvetően azt mondja, hogy a médiát arra használni, és akár egy picit túlozni, picit manipulálni a nézőt, hallgatót a jó ügy érdekében, az tulajdonképpen szintén rendben nem, van. Nem, én ezt nem mondom, hogy ez manipuláció. Szerintem az a manipuláció, hogyha félrevezetek valakit. Tehát az önmagában, hogy az emberek érzelmeire hatok, azzal még nem, én nem mondom, hogy manipulál, az egy manipuláció. Uh -huh. De a manipuláció az azt jelenti, hogy mondjuk mondjuk euh, valami kamuval. Tehát valami hamis állítással keltek benne valamilyen érvést, ami, amit el akarok érni. De én, én ezt nem csinálnék soha. Uh -huh. Azt nem gondoltam, hogy hamis. De hogy túzás túlzásokban akár azt mondja, hogy akár eset is az ember egy picit, ha nem a hazugság, hanem a túlzásról van szó, ugye? Azt nem, mond... Én azt nem mondtam, se... hogy, hogy, hogy ez oké. Okay. Én csak azt mondtam, hogy az ember uh -huh. követel hibákat. Tehát, hogy előfordul, hogy valami nem sikerül jól, és nem lesz igazán... Uh -huh. Nem tudom, tehát hogy vagy túlzásokat, vagy, vagy hatásvedált a zene, vagy, vagy az, amit mondok, az nem igazán állja meg a helyét. De nem azért, mert rossz szándékon csináltam, hanem mert nem sikerült jól, kicsit belehergeltem magam olyat, mondtam, ami, amit esetleg később már nem így fogalmaznék, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez van, uh -huh. nem akarom kizárni, de azt, én, azt, én azt mondom, hogy, hogy amikor az ember érzelmekre alapuló média termékeket állít elő, akkor is ugyanúgy e, tartózkodnia kell a manipulációtól. Az, a, viszont be kell engedni azt a lehetőséget, hogy az emberek érzelmeire hatunk, az, az önmagában nem vesztelenség. Nem, nem, az ön, nem, persze, hogy nem. Uh -huh. Ha önt valaki jobban megszeretné is, nem is önt, hát mit tudna javasolni? De hát mert az jutott eszembe, hogy hogy mindez, amit most itt megbeszéltünk, hol, milyen, hol, hol lehet megnézni például az interneten valahol illusztrációképpen az ön munkáját? Hát én sajnos önfényezésben elég rossz vagyok, úgyhogy nem nagyon szoktam, tehát nincs weboldalam, meg nem tudom, nem mutogatom magam. Van a Zöldpók alapítványnak, amivel dolgozom, annak van egy fézik oldala, zöldpók tehát ott, ott lehet látni jókat. De az igazság, hogy... Zöldfók, vagy zöldfók, vagy... Zöldpók, úgy, mint Pók. állat a sok uh -huh. Uh -huh. Zöldpók alapítvány. Uh -huh. És ott lehet Tehát ilyen videókat felület. meg. Ott, ó, igen. Amihez önnek köze Ami. van. Igen. Uh -huh. Meg hát az a film, amit most a Civil Rádió tervezésében. Igen. Lehet majd látni. Most nem mint rendezővel, hanem mint. Nem is tudom trénerrel, tervezővel fogunk beszélgetni, illetve hát egy olyan emberrel, aki a civil szervezetek gondolkodásmódjára szeretne valamilyen módon hatással lenni, mert hogy önnek az a célja, hogy megmutassa a civil szervezetek számára, hogy hogy lehet úgy bemutatni a szolgáltatásainkat, hogy figyelembe vesszük azt, hogy szolgáltatunk, és hogy mire vágynak azok, akiknek szolgáltatunk. Hogy igen. működik ez? Hadd, hadd, hadd bocsássam előre, hogy nem tudom, hogy terjedte rólam, hogy én forgatókönyvíró vagyok, én nem vagyok az. Ez, ez, ez valamilyen. Ö, nyilván azért terjedt el előnek, mert részt vett a Nem Szegényeknek haló vidékben meg hogy ugye több film működése kapcsán, és akkor ha. ez így, így az újságírás kapcsán gondolom, hogy így valahogy ez a, az urbánus legenda részévé vált. Jó, jó, csak szóval nem akarok abba a címbe tesszelek. Jó, akkor ezt az urbánus legendát ezt most akkor így megsemmisítettük. Jó, megsemmisítettük. <gül> Igen, köszönöm. Szóval civil szervezetek. Hát én úgy vagyok, úgy vagyok ezzel a feladattal, hogy, hogy igazából a hogy, hogy a civil szervezeteknek a, azt a képességét próbálom elősegíteni különböző kampány videókkal, vagy kampányokkal, hogy embereket meggyőzzenek, és bevonjanak abba, amit csinálni próbálnak. És én abba hiszek, hogy ehhez nem csak információt kell átadni, hanem élményt. Hát egy, egy, egy komplex élményre van szükség az embernek ahhoz, hogy, hogy elkezdjen valamit másképp látni, és, és esetleg elkezdjen valamit csinálni, amit addig nem tett. Ez lehet akár mondjuk csak, hogy mondjuk egy tudatos fogyasztásra beszélünk rá valakit, de lehet akár az is, hogy, hogy önkéntességre, vagy egy, egy petíció aláírásra, vagy adományozásra, vagy bármi egyébe. Ez szerintem egy, egy érzelmi folyamat, egy lelki folyamat. És ebben, ebben próbál segíteni az a, az a fajta kampány, amit, amit csinálni szoktam a kollégáimmal. Ugye azt mi nagyon pontosan tudjuk, hogy azért veszünk részt valamiben, mert az a szívügyünk, azért lelkesedünk, és általában abba a hibába esik nagyon sokszor az ember, meg nyilván a szervezetek is, mert azokat is emberek csinálják hogy azt gondolja, hogy az ő lelkesedése az bőven elég ahhoz, hogy a másikat be tudja vonni. De hát Igen. ez bőven kevés ahhoz, hiszen nem tudjuk, hogy a másik mitől lelkesedik. És igazából azt gondolom, hogy pontosan ez a csavar az, amit talán az önök munkája tud segíteni. Hogy jöjjünk rá arra, hogy a másik mitől lelkesedik például? Aha. Igen, ez egy, ez egy, ez egy roppantatmos kérdés. És, és és ezzel most nagyon sokan foglalkoznak. Tehát a kommunikáció az illetve hát a kereskedelem, a, a dolgoknak az eladása, a meggyőzés, az most nagyon erősen épít arra, hogy megpróbálja megismerni a fogyasztót, a befogadót, a célközönséget, és ahhoz alakítani a mondandóját. És ennek, ennek nagyon sok irányzata van, én, a, én az elmúlt két évben egy picit kísérleteztem a Service Design vezető. Um, Ilyen újszerű eszköztárral, uh -huh. amelyik, uh, amelyik azt csinálja, hogy, hogy kifinomult módszerei vannak arra, hogy, hogy, hogy feltérképezze a szokásait, a gondolkodásmódját, az attitűdjét, az élményeit azoknak, akikhez beszélni próbálunk, és akiket egy élménybe vagy valamilyen folyamatba be akarunk húzni. És ezt, ezt, ezt én ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor az ember valakit. Vele, akivel beszélget, az nem egy egyirányú kommunikációt folytatok vele, hanem meg is hallgatom is, ahogy, és akkor egy közös beszélgetés alakul ki. Ugye abban a pillanatban, amint kialakul egy beszélgetés, ugye, és mondta jó esetben meg is halljuk a másikat, és nem csak egy ilyen dupla monológ zajlik, és akkor mondjuk a magunkét mind a ketten, mindannyian, hányan vagyunk ebben a rendszerben, hanem akkor, amikor egy kereskedelmi szolgáltatást szeretnék bemutatni, akkor általában feltételezzük azt, hogy a szolgáltatások egy részére szükségük van az embereknek, a másik részét pedig, majd, majd én generálom, és majd megmondom, hogy miért van neked rá szükséged a civil szervezeteknél, meg nagy részt valódi létező szükségletekre jönnek létre ezek a szervezetek, ilyen szükségleteket elégítenek ki, az, és pontosan emiatt nem veszik figyelembe, vagy nem gondolják azt, hogy be kell mutatni azt, hogy a másik az legalább átérezze azt, hogy ezek tényleg az ő szükségleteik. Mert ahogy ön is mondta, hát az eszünk el egészen mást gondolunk, mint amit érzünk ezzel kapcsolatban. Igen, ez nagyon bölcsön mondja, egy kicsit van mit Mi az, amiben önök segíteni tudnak? Mert ugye ahhoz, hogy megismerjünk valakit, ahhoz végig kell menni egy folyamaton. Nyitottak-e a szervezetek erre? Van -e erre elég erőforrásuk, vagy, vagy önök át tudnak vállalni ebből a dolgokat? Hát öm, mi eddig egy olyan szervezettel dolgoztunk, aki erre nagy nyitottságot mutatott, a Gyökerek és Párnyak Alapítvány, uh -huh. akik, akikre emiatt én nagyon büszke is vagyok, mert, mert szerintem teljesen ütölő jelentőségi, hogy ők ezzel a kísérleti munkamúlszerrel megbíztak minket. És, és hát ezt úgy csináltuk, hogy bevontunk egy, egy ezen a területen jártas szakembert, aki egyébként multinazolás cégeknek dolgozik, és ő, ő vállalkozott arra, hogy a civil szérában szokásos, alacsonyabb, jövedelmét vagy pénzért is dolgozzon velünk, szóval, hogy ez így, így jöhetett nézte. És nagyon-nagyon érdekes meglepetésekkel szolgált ez, ez mindenki számára, ez a dolog. Tehát amikor, amikor elkezdtük boncolgatni azt, hogy, hogy, hogy milyen emberek is vannak a célközönségükben, és aztán azok választottunk kifejezetten a, ez, ennek a célközönségnek megfelelő embereket, úsvér embereket, és csináltunk velük interjúkat azokról a kérdésekről, amikről a kampány szól, akkor egy csomó dolog kiderült, amire nem is, amire addig nem is gondolt ez a szervezet. Tehát számukra is egy nagyon-nagyon erős tanulási folyamat volt, és rengeteg változást hozott. Hát egyszerűen nem, nem uh -huh. tudom érthető, amit mondom. Igen, igen. Ha jól értem, akkor ez azt jelenti, hogy a munkájuk során egészen más reakciókat kaptak, mint amire számítottak, más dolgok voltak fontosak, mások kevésbé fontosak, mint amit előzetesen gondoltak. Igen, igen. Igen, igen. Ez volt az egyik ilyen nagyon tanulságos dolog, a másik pedig az, hogy, hogy arra próbáltuk őket rávenni, és azt hiszem, ez sikerül is, hogy sikerült hogy, is, hogy nem egyszerűen érveket és információkat kell átadnunk a kampányban, hanem, hanem inkább azokat az érzéseket és motivációkat, amik, amik őket hajtják. Tehát egy, egy, egy élményt adjunk át abból, hogy milyen is csinálni ezt a dolgot, ami, amiben ők be akarnak vonni másokat. És ezeknek az érzéseknek a mienségét is megtudták ezekből az interjúkból, hogy pontosan mik azok az érzések, vagy vágyak, amiket szeretnének megkapni azok, akikkel, akik igénybe vennék a gyökerek és szárnyak szolgáltatásait? Igen, szóval a gyökerek és szárnyak az, az, a közösségszervezéssel foglalkozik, és, és, és nekünk az interjúkban az, az kellett többek között földeríteni, hogy ez a fajta közösségi munka, ez miért lehet érdekes azoknak, akiket el akarunk érni. És hát nagyon sokféle okból lehet csatlakozni a közösséghez. És ezek nem egymást kizárókoktól. Tehát van, aki mondjuk lokárpatriótikusból e, csatlakozik egy közösséghez. Van, aki meg inkább azért, mert, mert mindig is igénye volt a közösség. Szóval van, aki... Tehát, hogy ezerféle ok van. És, és e, nekünk megvolt a, a pontos elképzelésünk, hogy milyen embereket kell keressünk, és azt, azt kellett megnéznünk, hogy Azoknál az embereknél mi a jellemző, milyen jellemző motizumok vannak, és ez tök fontos, amikor az ember utána be akar őket győzni, akkor gyártek, csatlakozzatok ehhez a közösséghez. Igen, ez tulajdonképpen Azt egy.. Te... Kiemelek egy-egy, bocsánat, csak uh -huh. egy gondolat hogy ezzel én, én tulajdonképpen csak kiemelek nagyon sokféle érv közül egyet, ami, ami jól működik egy adott érközönségnél, És azzal nem állítok hamisat, csak azt hangsúlyozom, amit ő jobban megér. Az az egy kérdésem, Laci, nagyon sok mindenről volt szó a héten, hogy tulajdonképpen hogy találkozott te ezekkel a témákkal? Hogy, hogy, hogy ütköztetnek vele? Hogy fedezett föl a feladatot tulajdonképpen, amitől ezeket a filmeket, ezeket az alkotásokat összerakod? Nem tudom. Ez jó. Mert Tehát, hogy valahogy mindig megtalál ez a dolog, Igen. és mindig van benne valami sorszerű, úgy érzem, mert, mert mindig akkor jön, amikor jönnie kell, és, és valahogy mindig, mindig, amikor épp valamivel végzek, akkor jön a következő. Szóval ez úgy érzem, hogy, így, hogy sokszor rám találnak, és nem én jól ]ok utánuk. Jó, de ehhez azért kell egy képesség, ezt úgy hívják, hogy észreveszünk, tudod? te ezeket a helyzeteket észre tudod venni. Tehát tulajdonképpen egyfajta beállítódás mégiscsak csak ott van benned, hogy ezeket a társadalmilag nagyon problematikus kérdéseket észreveszed. És nekem az a vélemem, ugye, hogy olyan világban élünk, az embereknek az a fajta érzékenysége, hogy finoman fogalmazom kevéske. Aha. Én nagyon régóta kényelmetlenül érzem magam. Igen? Mert. Mert valahogy sose éreztem igazából úgy, hogy az, ahogyan lehet élni, így a hétköznapi módokon, az, az, az teljesen megfelelne a, a, a, a saját érzésem szerinti természetes igényeknek. Uh -huh. De valahogy azt érzem, hogy valami mindig nem stimmel, uh -huh. és amikor elkezdtem felnőtt fejjel ezen gondolkozni, akkor, akkor már próbáltam magyarázatokat is találni rá. Úgyhogy én szerintem így az van, hogy, hogy aki nyitva tartja a szemét, az egy idő után Rájön arra, hogy, hogy, hogy igazából nincs rend, nincs, valami nem, nem stimmel. Uh -huh. Nagyon sok minden igazából nem stimmel. Szóval nem kell annyira nagyon keresni. Tudom, ezzel nem vagyok egyedül, hogy igen? Egyértelműen nem vagyok nem vagy egyedül, én is így vagyok vele tulajdonképpen. Bele-bele sőt tulajdonképpen bizonyos szempontból, hogy akran találkozunk pénzkérő segítséget kérő emberektől, és szinte... Szinte ilyen rutinná is válik tulajdonképpen a velük kapcsolatos a reakció is. Ugyanakkor, hogyha rágondolunk, vagy hogy ránézünk arra az emberre, látjuk, hogy egészen másik emberről van szó, és egészen a élethelyzetről. Tehát valamilyen módon a, ez a találkozás a nehezebb sorsú emberekkel, az eléggé kondicionál bennünket egyfajta magatartásra, reakcióra. Nem tudom jól látom-e. Ja, persze de, Én mondjuk nem tudom leválasztani a, a szo szociális igazságtalanságot attól a problémától, hogy, hogy, hogy közben a környezetünket is elpusztítjuk. Igen. Tehát nem csak egymásra nincs tekintettel az emberi társadalom különböző régiói, hanem, hanem, hanem tulajdonképpen a saját magunk létalapját is, is kivégezzük. Úgyhogy ez szerintem ez így a kettő együtt jár, és, és főleg most, hogy a, hogy a klímaváltozás ennyire komolyba kezdett el fordulni, úgy érzem, hogy ezen a nyáron Például nagyon érezhető volt, hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen rengeteg publikáció jelent meg, és rengeteg ember az ismerőseink között kezdett el erről kicsit komolyabban beszélni. Szóval úgy érzem, hogy van valami fajta ilyen ébredési folyamat most. Hát igen, itt azt hiszem, hogy minden társadalomban azért valószínűleg egyébként a, a konstruktív szereplők, és ugye tulajdonképpen a romboló szereplők, vagy akkurat a küzdelméről szól néha a dolog, és hát éppen nem túl régen arról is, hogy a... A Föld most már nagyjából nyár közepére föl is érte az éves tartalékát, tehát olyan módon nem pusztítóak vagyunk, annyira érzéketlenek ebből a dologból, És azért kezdtem ezt az Érzékenységet című történetet, mert ugye akkor kezdődik a feladat, ha észreveszik, hogy ezzel dolgunk van. Az a kérdés, hogy mi a feladat akkor annak a filmes embernek, aki ilyeneket lát? Mert valószínű, ezekkel a filmekkel nem lehet rendbehozni a világot. Hát szerintem először is mindenkinek van feladat a saját magával. Világos. És ezt most azért dobom ide előre, mert nekem nagyon hiányzik az, hogy nagyon sokféle civil kezdeményezésből így egyszerűen hiányzik ennek a témája. Tehát mintha igazából nekünk csak a többiekkel lenne dolgunk, saját magunkkal nem. A világon kell változtatni, de mi jók vagyunk. Én így nem érzem. Én azt érzem, hogy egy olyan kultúrában nőttem föl, amelyik nagyon sok mindent másképp tanított nekem, mint ahogy én a felnőtt fejjel látom, és ezen nekem kellett dolgoznom ezzel. Szóval, hogy én együtt változom azokkal a, a, szerintem azokkal a témákkal, amikkel foglalkozom. Tehát ez, ez egy, egy feladat. Világos. Világos. És ez egyébként szerintem az ember erősítés bizonyos szempontból fejleszti. Hát én legalábbis egész életen át folyamatosan tanultam azoktól az emberektől, akikkel naponta dolgom van és hát hihetetlenül izgalmas dolgokat tudtam meg a világról, meg magamról, hogy én is mire vagyok képes. Abszolút egyetértek veled. Igen, de mi igen. a dolga a mozinak? Mi a az, azoknak a filmeknek, vagy úgy tetszik, nyilvánosságnak, amivel végül is te foglalkozol? Mert hogy van egy csomó ember, aki egyszerűen elfordul azoktól a filmektől. Van egy. Csomó ember, meg jól ismerem már, úgyhogy igen, igen. Ez egy nagyon jó kérdés, és ez elég, elég bizonytalan vagyok, mert tehát, nem nagyon látom, hogy a dokumentumfilm, hogy tudná a világot tényleg elérni legalábbis Magyarországon. Mondjuk a mi filmünk televízióba nem került be. Több országba járt, Németország, Franciaország, legutóbb Portugália és Románia, stb. Magyarországon nem. Tehát ilyen nem nincs értelme a filmnek. Másfelől van egy csomó vetítés, ezt hívják sok helyre informális, formális vetítéseket tartanak, iskolákba, közösségekbe, egyesületekbe, stb. Tehát ilyen értelme van, hogy mi a dolga, Szerintem óriási felelőssége van a médiának. Én úgy érzem, hogy a média az egy a probléma, a probléma egyik okozója, és a, és a megoldás is részben a médiánál van. Amit te csinálsz, ez egy muníció a médiumoknak. Tehát, hogyha egy olyan filmet, igen, egyébként azt érzékelem, nem túl régen egyébként arról beszélgetünk, nem tudom, kisebb körbe, hogy egy önmagában a kisfilmeknek nincsen terem a, a nyilvánosságban. Tehát nagy filmek vannak, meg nagyon szimpla, más típusú műfajok, de ezek a kisebb filmek, amik gyakorlatilag egy kérdést járnak körül, vagy egyfajta helyzetet próbálnak bemutatni. Ez legyen dokumentarista, vagy egyszerűen csak egy alkotói uh -huh. történet, nem nagyon találja meg a közönségét valami, hogy önmagában, tehát nem csak a te mozit, hanem hogy önmagában ez a fajta kisebb egységekben együtt gondolkodhatunk című, hogy is mondja a megközelítés, ez nem nagyon van. Nem? Most arra gondolsz, hogy emberek nem akarnak együtt gondolkozni, komolyabb dolgokról így. Né, rá módjuk, nincs rá, vagy, vagy nem tudjuk, hogy tud, hogyan gondolkodnak, mert nincsenek már azok az intézményes formák, ami most például jövő héten csütörtökön, ha jól emlékszem, a, a BMK-ban lehet, ahol egyébként a filmedet leveti. Ha jól tetszik, a nem szegénynek való uh -huh. vidéket, és ha jól gondolkodom, akkor ott lehet, hogy egy kis beszélgetés is kerekedik, ami arról is szól, hogy azon a reflexiókra van mód, ami nyilvánvalóan nem egy mélyen átgondolt, de mindenképpen egy érzelmileg áthangolt válaszokat jelentett. És az a szükség is, hogy az embernek egyébként is érezze, hogy kivel érez közösséget, vagy egyformát, meg hogy hol lehet a saját feladat, amiről te beszélsz. Én már sok vetítésén voltam ennek a filmnek, és én azt szoktam ambicionálni, hogy, hogy a film után, ne, én beszéljek, hanem a nézők, ilyen. és én csak legfeljebb reagálok, ő, és azt látom, hogy, hogy, hogy nagyon sok gondolatot megérzelmet érzelmet előhoz emberekből ilyen. ez. Ilyen. szerintem ez egy ilyen alkalmas ugródeszka, tehát arra játszottunk egész idő alatt a filmmel, hogy, hogy ez, ez ne csak azokról szóljon, akik a vásznon vannak, hanem azokról is, akik nézik, mert ez tulajdonképpen a mi társadalmunk. Igen, meg amit mondhattál, és amivel én abszolút egyetértek, hogy nem úgy működik a dolog, hogy mi változtatunk, hanem együtt kell változnunk ezzel a világgal, tehát csak úgy érdemes foglalkozni bajokkal, konfliktusokkal, nehéz helyzetekkel, hogy az, abban mi is változhassunk, hogy a dolgokat együtt alakítsuk olyanná, amilyen itt. Igen. Igen, és ebben az értelemben ez a kollektív tanulás lehetőségét jelenti én szerintem is. Úgyhogy egy úgy, úgy, ilyen oktatófilmnek is lehetne felfogni, de gondolom nem erről van szó. Nem, azért nem. <gül> nem. De az, az igazság, hogy én elkezdtem veled itt gondolkodni, és arra, arra gondoltam, hogy de jó lenne, hogyha egy ilyen beszélgetést még azért párszor meg lehetne teremteni. Pontosan azért, mert nekem az az érzésem, hogy te és bizonyos szempontból nem kapsz elég jó visszajelzést arra, hogy, hogy újabb és újabb észrevételekkel azokat a fontosabb jelenségeket mutasd meg, amire tulajdonképpen az embereknek szüksége van. Másrészt az emberek sem tudják, hogy hogyan gondolkodik egy alkotó például, hogyan keres uh -huh. adatot. Tehát ez a fajta interakció keresem, mint tulajdonképpen, is azért tettem fel ezeket a kérdéseket. Ja, köszönöm, de azért szerintem az interneten most már sok minden történik, nem történik a moziban, de az internet pótolja valamennyire. Hát remélem, hogy kialakul egy intézményes formája az ilyen típusú interakcióknak, mert, mert nagy szükség van arra, amiről is te beszéltél, hogy a világ nem maradhat így, tehát nem romolhat tovább, mert ez egy nem elfogadható helyzet, és ebben nagyon sok dolgunk lehet, így van. Igen. Hadd kérdezem, hogy a legvégén, mert ugye elfogyott Igen. már lassan az időnk, azért hogy érezted magad velünk itt a héten beszélgetés címén, ugye ez az én feladatom az utolsó napon, mert megkérdezem a interjú alanyomat. Nagyon jó volt, nagyon jó dolog ezekről a dolgokról gondolkozni, és, és igazán elég ritkán van részem abban, hogy, hogy, hogy ezt látom, hogy ilyen teljesen általában az élet bármilyen kérdéséről folyik, mm -hmm. ilyenfajta eszmecsere. Nem szeretem az ilyen szakpolitikákra szörítkozó beszélgetni, csak sokkal inkább azt, ahol életről, haláról és szegénységről, gazdaságról együtt van szó. Hát örök, hogy érezted, és azt gondolom, hogy a kollégáim remélem megdolgoztattak egy kicsit. És ott, ha adódik rá lehetőség, szerintem újra visszantvárunk téged a rádióban. Jó. És hogy köszönöm Cs. szépen egész héten az interjúkat. És hát a héten csütörtökön pedig, aki csak tud menni fog erre a vetítésre. És én köszönöm még egyszer neked a beszélget, és mindenféle jót kívánom. Szerbusz! Köszönöm! Szerv...